nje um katika hadithi sahihi kuwa mwanamke ambaye kwamba akihitaji aki, aki talaka kwa mme wake bila nini bila sababu ya kimsingi ya kisheria mtu amesema jana haram kwake kwa hiyo maana yake ni tendo la kimadhambi tunajua kuna masharti ya talaka unapotaka mume wako akuache lazima iwe na sababu ya kisheria. Kama nini? Nafaka ya nyumba haleti, mahitaji ya nyumba haleti. Huyu mwanaume afanye nini? Labda haswali, labda sio mcha Mungu anafanya mambo ambayo kwamba yako kinyume na na Uislamu. Hapo una mwanamke una haki ya kufanya nini? Ya kumlazimisha ya, kumlazimi ya kutaliki. Na kikata, pia Uislamu dini ija kuacha. Baada anakuambia nini? Kuna kitu kinaitwa khulu Yaani ujitowe, ujikomboe, naye utatoa kadiria pesa katika nini? Pesa labda utaenda kwa kadhi au kwa mtu unatoa katika ile mahari, isipita ile mahari. Hiyo hulu unatoa na nyama kwamba ilifanyika kwa zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mwanamke aliolewa kabla yake na, na sahaba fulani. Akakuja akaachana naye akaoleka na, na mwingine, akakuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema inna fulana lakum mfano wa hudba alipiga mfano yani mwanamke amtoshelezi mamba ya unyumba hayamtelezi amtoshelezi labda mtume akacheka akasema ni kama wewe utakurudi kwa mume wako wa zamani unaona akasema mpaka apate ule ya kwanza ule ambaye amekoa saizi la thuku kwa, kawa useleta huu na katika riwaya nyingine inasema kwa mpaka uoko tayari kumregeshia nini shamba lake kwa hiyo mwanamke ukimwambia mwanaume katika njia ya kisheria kutaliki ni jais lakini kama njia sio kisababu, sababu sio jais. Na kikakata kutawali uislamu haijakuacha. Kuna njia ya khulu ya kujikomboa ambayo unaweza kujuacha. Allahu alam.